Вечерня ще не скінчилась, але біля читальні крутилися вже люди. Оподалік стояв гурток парубчаків, серед яких Бронко впізнав секретаря підпільної комсомольської організації Юрка Зарічного. Від групи газдів відколовся і наче неохоче підступив до Бронка і загайчик Мартинчук, здалека блискаючи білими дорідними зубами. Сиві кучері не старили його, а навпаки, ще більше підкреслювали руб'яну свіжість обличчя. В порівнянні з каблучкуватою постаттю Олексиного батька Петро здавався ще молодецьким. Жвавий у русі, колючий у слові, Петро Мартинчук ніби тільки й мав клопоту, кому би то по щедрості своєї натури наділити трохи життєрадісності. По дорозі схопив за рукав і вів за собою просвітянського діяча Тараса Чижа. «А, Бронко!» – трусив Петро обома руками до молодого завадки. «Як все маємо?» «Мені казали, що ви приїхали за болотом для тата». «Ага, а це пан Чиж. «Мені щось таке видиться, що ви повинні б знатись обидва». «А ми знаємось!» – відповів Бронко першим. Бронко знав Тараса Чижа, ще з юнацьких років. Зрештою, була то надто популярна на Нашівщині фігура, щоб уродженець того краю міг не знати Чижика, чи бодай чути про нього. Кілька років не було Тараса в нашому, а це недавно з'явився знову. Казали тоді, що дехто з нашівських патріотів подбав для Чижа місце організатора кружків рідної школи та диригента хорів при читальнях про в Карпатах аби дати йому нагоду підлікувати легені чистим гірським повітрям. Тим часом, як розповідав Бронковий Пірожик, непосидючий чижик недоїданням та непосильними маршрутами по гірських околицях до решти підірвав своє здоров'я. Тепер цей просвітитель народу гасає по селах Нашівського повіту, організовуючи фронт народної освіти. До самодним стало тепер оце словечко «фронт». Як розповідав Бронковій Піружик, сина якого вербував Тарас у лави свого фронту, їхня ідея полягає в тому, щоб у кожному селі організувати постійний дитячий садок, ясла, медичний пункт та перманентні курси агрономії, куховарства, шиття та крою, городництва, бжільництва. Інструкторами та вихователями на цьому фронті народної освіти мала бути безробітна українська інтелігенція. Утримувати штати повинні були самі селяни, без будь-якої допомоги, попросту годуючи по черзі виховательку дитячого садка чи агронома. Хто мав давати на черевики, зимовий одяг, на тютюн для чоловіків, цього Тарас ще не придумав. Зрештою, зима минала, а назустріч фронтовикам іде весна. Попри все своє критичне ставлення до подібних методів боротьби, особисто у Бронка до Тараса Чежа була пошана, не без домішки поблажливості, і не лукава симпатія як до людини абсолютно безкорисливої та на свій лад ідейної. І бідний Тарас до того змінився, що Бронко не знав, куди очі дівати. Було боліче і ніяково дивитись на нього». Темнокоричневі потріскані губи запалі, наче насильно втиснені в орбіти блискучі очі, оголені зуби, цеглясті рум'янці не ворожили йому довго віку. Плохенька курточка, затьопані штани, кашкет з переламаним дашком тільки підсилювали жалюгідне враження від особи Тараса Чижа. Гаразд, привітався по просвітянськи. Рука в нього була холодна й вогка. Але Бронко навмисне придержав її у своїй долоні. Згадав про тих, що з огидою висмикували свої руки з цієї долоні, щоб позбутись неприємного доторку вогких пальців. Ти що, приїхав мужиків на комуну навертати? Цим разом по болото для тата. Ревматизм плюс вік. На це ще не придумали болота. Я заїхав, думав... Перебив мені дорогу пан посол, свинство, не можу терпіти свинства. Лише ти не подумаєш, що я переконався у слушності твоїх ідей, я просто так. Ти дивишся, що в мене черевики подерті, а це мені не заважає, слово честі, вентиляція. Ти от так ніколи не пробував, менше ноги пітніють, а взагалі все те разом глупство. А все ж, що ти шукаєш у вишні? Чи ж зволожив язиком зашкарублі від вітру і гарячки губи. Організую фронт народної освіти. Можеш не посміхатись іронічно. Ну чого ти, я ж не посміхаюся. А, знаю я вашого брата. Ти вчиш хлопа, як лан у пана відбирати. А я буду вчити його двічі на рік збирати урожай з ладки землі. Ти борець за щастя народу. А я буду сволоч. Яка відвертає очі трудящих від світової революції. Ха-ха ха, -ха, -ха. вискалив він свої страшні голі зуби. Так, кажи, так. Неврестенік, подумав Бронко, і до жаглю, який відчуває нормальна людина до хворої, долучилось почуття фізичної відрази. Ти розумієш? Але ти нічого не розумієш, бо твоя голова забита ідеями світового масштабу. Так, кажи, так. Гігієна. Ти знаєш, скільки дітей вимирає по галицьких селах? Знаю. У Галицькому мерано, тобто на Залісщині, 70% дітей вмирає до року. Я тобі більше скажу. Чи ж за руками. Не хотів слухати. Видно мусив говорити у ритм свого прискореного пульсу. А грибок? Плісняву у роті немовляти бачив? Бачив? Не бачив. Ти хіба не знаєш, що я ще, брате, не жонатий? Ах, не бачив, збуджено заторохтів Тарас, і не знаєш, що таке баламут? Чого ж не знаю? Баламута бійся бога, ти багатий. Не блазнюй, захрипівчиш. Бронко замовк. Тарас і так не дав би йому до слова прийти. Брудна з мільярдами бацил ганчірка. Мама-селянка вмокає її у підсолоджену воду і затикає нею дитині рота, як діряву бочку чопом. А дитина верещить, бо мусить. Вся у ранах, випріла, розумієш? Не допомагає баламут. Тоді йде в рух молочко з зеленого маковиня. Опіум. Але тебе ці справи не обходять, бо твоя голова забита проблемами світового масштабу. Ти і твої товариші... «А чим же твоя голова забита?» Вдалося Бронкові перешмигнути своїм запитанням через кордон живих думок. «Я? Ага, я!» «Я думаю насамперед просвітити мужиків, що таке вітаміни і мінеральні солі, їх значення для розвитку дитячого організму, а потім вже заставити їх сіяти моркву і годувати нею дітей, а не так, як дотепер, одних свиней». Навчу їх провітрювати хату і годувати дитину по годинах. Але насамперед змусиш їх купити годинники. Свиня. Не сходім на особисте, чиж, бо змушу реваншуватись. Я, наприклад, серйозно вважаю, що годинник в кожній селянській хаті – це один з видів нової соціальної економіки, яка не прийде сама від себе. Сьогоднішня Польща, пане Чиж, не дасть хлопові ні годинників, ні електрики. Ти знову берешся мене агітувати, Завадко? Я річ ясна, проти польського окупантського уряду. Але, скажу тобі, і не за твоїх більшовиків. Так, а де ж тут логіка? В такому разі, якщо ти проти більшовиків, то ти за фашизм, за Адольфа Гітлера. Зараз-зараз, як це ти сказав? А чого це я маю тягти за Гітлером? Ти подумай, скажи мені, звідки я можу знати, що таке фашизм і що таке у практиці комунізм? Тому я поки що ні за тих, ні за других. А втім, чому я маю бути за когось? Я за свій народ. Я знаю свій знедолений народ. І більш мені нікого не треба. Нікого? Вигукнув з пафосом. «Можна мені сказати слово?» – спитав іронічно Бронко. Чи ж посміхнувся угодово? «Запалююсь, як суха тріска, чорт його маму знає чому. І не даю людям до слова прийти. Що ти хотів сказати, Бронко?» «Я хотів спитати. Ти Леніна читав?» «Не читаю комуністів, а геніальних». «Правда, то міцна голова. Що ти хочеш зацитувати мені з Леніна?» Це недослідна цитата Чижику. Ленін тієї думки, що насамперед треба виховати авангард пролетаріату. Робітничу партію? Вгадав? Скажи, вгадав, так чи ні? Вгадав, вгадав. Взяти владу у свої руки, а робітничо-селянська влада вирішить всі ці питання, що так хвалюють тебе». Хай буде по-твоєму. Я хочу тільки одне знати. Коли та робітнича партія стане настільки сильною? Так ти казав, так? Кажи, так чи ні? Щоб взяти владу в свої руки. Бачиш, ти сам повинен розуміти, що цього з математичною точністю не може передбачити жодна людина. Ну, приблизно за рік, за два, за три «За десять, двадцять, коли?» «Ти дива, к чижику?» «Ага, виходить не завтра і не післязавтра, і не за рік. Так кажи, так?» «Думаю, що й не за рік». «Ах, ти думаєш!» Вискалив у яхідній посмішці Тарас свої довгі зуби. «Значить, ти не можеш точно визначити терміну, так?» «А до того часу хай хлопа їдять воші, хай гноїть його сифіліс». Хай здихають діти, як мохи. Хай темний вуйко несе останню кожушину до корчми за сивуху. Хай, хай шириться проституція серед сільських дівчат. Хай ростуть, як гриби після дощу, кулка шляхти загродової по українських селах. Ксюцюлки в готицькому стилі. Кулка рульніче, гарцеже, Хай... Хай наш мужик деморалізується, вироджується, карловатіє, дегенерується з покоління в покоління. Хай! І я не повинен будити в ньому національну свідомість, вчити хлопа гігієни, національного господарювання, закликати до читальні, відтягати від корчми, бо, по-твоєму, це опортунізм, угодовізм, пристосуванізм, мало що не хронізм. Так, кажи, так. Трохи не так. Давай вийдемо з того, що і ти, і я уболіваємо за долю нашого народу. А далі що? Далі те, що твій метод полягає в тому, щоб залікувати, загнати хворобу глибше в організм, аби добитись тимчасового покращення. А такі, як я, ти мене розумієш? Ми стоїмо за те, щоб боляка оперувати – «Оперувати? Чижику, якою б операція болючою не була? Тобі ясно?» «Мені ясно, що я не покину своєї справи. Я не соціаліст, я не націоналіст, я син свого, хоч точніше, українського, галицького, знедоленого народу. І для добра мого народу я на все готовий. І, посоромившись цієї фрази, додав, Наче для виправдання. Я знаю, що це звучить високопарно, театрально. Так, кажи, так. Але воно, слухай, так і так. Смійся з мене. Вір мені або ні. Мені все одно. Але я тобі кажу. І я сьогодні готовий віддати своє паршиве життя, Хоч і як воно мені дороге, Аби хоч трішки покращити долю нашого мужика і ніхто мене не зупинить, не переконає, що я опортуніст, що не тих методів хапаюсь. Отак волочитимось з повіту в повіт, від села до села, від читальні до читальні, доки мене ноги носитимуть, доки мене колись кров не заллє. Бо я стрепенувся, наче не негоден, зрозумій, негоден дивитись на те, що вони з моїм народом витворяють? Хай! А історія нехай розсудить, чи був я ворогом своєму народові. От тобі моє політичне, громадське і ще, яке там хочеш, кредо. Вся моя політична програма. Вся моя орієнтація. А ти називай мене опортуністом, угодованцем, як хочеш, як хочеш. Мені плювати на те. Ні, брате, тобі далеко не плювати, бо інакше ти не реагував би так болісно. І не вперше виринуло перед Бронком питання: "Ай справді, хто ці люди? Опортуністи чи свої рідні патріоти?" "Ні, Тарас, чи ж не опортуніст", твердо відповів собі Бронко Завадка. "Про який опортунізм може бути мова там, де в гру входить ціна життя?" І все ж таки, коли заглянути у суть справи, Чижик не має рації при всій своїй добрій волі служити інтересам народу. Бідний неврастенік. Чись тим часом заплющив повіки, аж страшно, як скидався тепер на неживого, поринаючи у свій, лише йому одному доступний внутрішній світ. Бронко легенько торкнувся Тарасового плеча, «Бувай здоровий, я піду». «А, ідеш? Куди йдеш?» «А, до читальні. Я теж піду, якщо не маєш нічого проти». «Чого ж? Можна, ідемо». Перевтома спричинила до того, що Тарас з перши спину на поруччя лави моментально урвав духовний контакт з бронком Заваткою. Почав його брати, як звичайно, підвечір озноб, Вірна ознака підвищеної температури. Люди сновигали перед його очима без облич, самі контури. Втома в'ялила його на часон. Непереможно захотілося ще й голову сперти об щось. Найкраще було б простягнутись на весь зріст під теплим волухатим кожухом. У своїх численних мандрах нараз промерзлий, перемоклий до рубця особливо осінньої пори. Теплу піч з кожухом сприймав як найвище доступне людині добро. Тепла з душком розпареної глини піч запахла йому, наче гаряча страва. Голова хитнулася то в один, то в другий бік, аж нарешті знайшла для себе сперття. Це була не піч, але чиєсь сукняне шорстке плече. Тарас поринув у півсон. Цей стан марення, яке винищувало організм, але заспокоювало душу, був невеликою компенсацією за спустошення, що чинила в його організмі гарячка. Часто в таких випадках маячилась йому сцена, яку, будучи ще підлітком, бачив у вісні. Поміж квітучим лугом і густим лісом велике прозоре плесу. Вода до того чиста, Щовидно зелене, встелене оксамитовим мохом дно. Через плесо від лісу до лугу перекинулась кладка без поруччя. Цією кладкою, балансуючи вальсовим кроком, іде дівчина в білому платті. Хвилясте, каштанове, з мільярдами золотавих бліків волосся, відкриваючи високе алебастрове чоло, спадає назад до половини плечей. Дівчина була такої казкової вроди, що Тарас в надміру враження пробудився, як будиться людина з великого страху у сні. Майже через рік на лужку за містом, правда не було тієї декорації, що у сні, він побачив Нелю Річинську у гурті своїх сестер. Отець Річинський і його дружина стояли неподалік, а дівчата, взявшись за руки, крутилися в колі скорим рухом. Тарас відразу впізнав Нелю, власне, по тих золотавих бліках у пишному каштановому волосі. Була так само, як у вісні, промениста, неземної краси істота. Звичайно, буває так, що люди насамперед закохуються, а потім вижається їм у сні предмет їхнього обожнювання. У Тараса стався зворотний порядок речей. Він насамперед побачив Нелю у сні, а потім закохався в неї живу. Закохався без надії, претензії, ревнощів. Жива, вона для нього не перестала бути дівчиною сну. Сонне видіння з роками перетворилось на Мариння, яке навіщало його у приступи гарячки. Коли Мариння його залишало, Тарас любив ставити собі запитання, де вона і що робить саме в цю хвилину. Прийшло це запитання до Тараса і тепер, коли поклав голову на чуже плече. А що робить Неля Річинська саме в цю хвилину? В той час, про який думав Тарас Чиш, Неля випадково зустрілася з Романиком. Сталось так, що Романик пройшов повз Нелю, з запізненням упізнав її, повернувся і щойно тоді привітався. Здається, йому самому було неприємно, що він не впізнав панни Річинської. Він усе ще стояв перед нею і виправдовувався так, що врешті Інелю ввела в роздум ця дурненька історійка. Їй було незрозуміло, чому романик, відомий серед дівчат своєю грубою поведінкою щодо гарної статі, роздував цю незначну дрібничку до якоїсь події. Романик не пішов своєю дорогою, а попросив у Нелі дозволу відпровадити її додому. Вважала, що не повинна відмовити йому в цій малій приємності, хоч би з огляду на своє добре виховання. Ні, ця зустріч мала всі ознаки випадковості, і Нелі не знаходила підстави припускати, що воно не так. Таке підозріння прийшло пізніше – але й тоді цю першу зустріч Неля вважала чисто випадковою. Залишалася у переконанні, що в той час Романик ще не чигав на неї. Може, шукав її. Може, намагався створити нагоду для побачення. Але у всякому разі не ходив їй по п'ятах, як це бувало пізніше. Хто з них перший почав розмову про Маркіяна? Неля не могла уточнити. Може, і вона. Марила поїздкою в Заріччя. Але навіть коли б і Романик перший почав розмову про Маркіяна, то це б не викликало б жодного підозріння у Нелі. Навпаки, вона б тільки палко його підтримала. Важливо те, що предметом їхньої розмови був не хто інший, як власне Маркіян. Романика дуже дивувало, що Янічек дав їй побачення з Івашковим. Його здивування перейшло у подив з хитрощів Нелі, коли дізнався, що слідчий з самого початку розгадав їхній трюк, а потім усе ж таки став сумніватись, наречена вона Івашкову чи ненаречена. Реготав як лошак. Нелі тоді вже видалось підозрілим, що ці два табори в такий добродушний спосіб забавляють себе витівками. Коли б Неля в той час була менше пронята Маркіяном, то, певно, в ухо її виловило б прихований легковажний тон, яким романик висловлювався про її зацікавлення особистим життям Івашкова. Та Неля вся була поглинута розмовою про Маркіяна. Коли мені Янничек сказав, що це ви придумали видавати мене за наречену Маркіяна, я в перший момент не знала, як реагувати на це? Не могла ані заперечити, ані взагалі щось сказати, бо він усе розгадав. Тоді я вирішила мовчати. Мені здавалось, що це єдиний вихід, єдина можливість не пошкодити Маркіянові. Але потім, коли нам зробили очну ставку, я пригадала, що, власне, я знайома з ним. Тобто нас ніхто не знайомив, але я пам'ятала його лице. І тоді вже Янічек втратив певність, чи була я перед тим знайома з ним, чи ні. Романик на ходу корив цигарку, але не пускав з ока Нелиного профілю з прицілу. «Ага», – буркнув наче до себе, – «значить, пан Сендзя все ж таки вразливий на гарні личка, а тепер?» «Що тепер?» – підхопила Неля. Вона не розуміла, до чого стосується це питання». Репліка Романика, зроблена в такому вульгарному тоні, трохи охолодила її бажання розповідати. «Так, все ще порався з цигарками Романик, знаю. Івашків цікавився вами, пан Нонелю, у свій час». «Ви говорите неправду», – почервоніла Неля. «Як же ж прагла, щоб, власне, її слова були неправдою». «А може, справді?» «Та ні, якщо б він цікавився нею перед тим, то знав би бодай її ім'я. Я не можу зрозуміти, пане Романик, по ви говорите такі речі? Івашків про це я переконалась на побаченні, не знав навіть мого імені. Романик примружив одне око. Зморшки стяглись довкола очей, наче нанизані на ниточку. Скільки йому років? Досі Неля вважала його за дуже ще молодого. Не знав вашого імені? Може, і не знав. Чи ж я, коли мені подобається квітка, зараз же питаю про її назву? А крім того, коли хочете знати? Ви для нього були на такому п'єдесталі, що він і не насмілювався близько підходити до вас. І тут брешеш, подумала з гіркотою Неля. Романик зрозумів її мовчанку, як сумнів щодо своїх слів. Ви дуже добре знаєте, що жоден з гімназистів не насмілювався знайомитись з вами. Бо кожен знав, що не для пса ковбаса. Напевно, так і було. Адже ваш татко надіявся для вас готового з дипломом і доброю посадою жениха. Я зовсім певно знаю, що Івашків у свій час молився на вас. А раптом він перескочив на інший тон і з презирством докінчив. Я не знав, що ви така наївна, пан Нонелю. Чи могла вірити тій людині? Чи мала право дозволити собі цю велику духовну розкіш? Запитувала себе, але водночас вірила якоюсь солодкою, безпретензійною надією. В котрусь хвилину їхньої розмови похопилась, що весь час перебуває під пильним спостереженням романикових зосереджених очей. знітилась. Була рада, що вже близько додому і зможе звільнитись від його товариства. Хоч чи не буде відтепер вона тією, що сама шукатиме зустрічі з цією людиною, щоб дізнатися чогось більшого про Маркіяна, перевірити, устаточно утвердити його ставлення до неї. За той час, що Тарас Чиш перебував у сновідіннях, Бронко встиг зорієнтуватись, так би мовити, у стратегії залу. Для поверхового погляду все було наче в порядку. Зал, чи точніше досить простора, облупана, з висячою лампою посеред стелі, з портретами Шевченка та похвальними грамотами Товариства просвіта на стінах кімната, була поділена на три соціальні групи. Перші ряди займали статечні, в кожухах з мушковими комірами та боксових чоботах газди з парохом на чолі. Якраз ті, що в грунтбуху йдуть першою категорією – крученюки, курочки і їм подібні. Вони ж старші церковні брати, громадські радні, різні довірені особи. Другу смугу творили середняки – і щодо свого соціального походження, друга категорія в ґрунтбуху, і щодо, оскільки перше випливало з другого, свого громадського становища в селі. До цієї категорії причислялися і сільські ремісники, як правило, малоземельний елемент, бо саме брак землі був у більшості випадків спонукою для того, щоб шукати порятунку в ремеслі. Вишня мала свого коваля, шевця-полатайка, того від худоби й дантиста в одній особі, ткача-кушніра, пошивача солом'яних стріг. З далекої Швеції привіз в село спосіб засмолювати солому і тому числився спеціалістом на всю околицю. й грабаря Третя соціальна полоса стояла за спинами тих з другої категорії. Сюди причислялись малоземельні бідняки, халупники, тобто такі, що жили в найманих хатах, двірські форналі, всякі тимчасові прибеги, тобто приблуди та мандрівні жебраки. Жінки, яких цим разом було досить у залі, розташувались по церковному звичаю більше за віком, ніж за соціальним положенням своїх чоловіків. Старші жінки стояли попід стінами ближче сцени, молодші – подальше, а дівчата – поряд з порубками. Жінки рідко сідали на лавки поміж чоловіків. Хіба яку бездітну молодицю чи не стару вдову хлопи затягували поміж себе на лавки для пустощів. Статечні газдині воліли підпирати стіни, бо, по-перше, збори у читальні – то не весілля, щоб сідати переплітно з газдами – а по-друге, коли порядна жінка і загляне до читальні, то лише так, як вогню вхопити, бо ж дома паданьку тимі, хату лоском залишила. Якби так, яка притичина дома, то як би ж їй було продиратись поміж чоловічі коліна до виходу?